Послание до църквата в Сърдис Пета културна епоха Следващото послание е отправено към църквата в Сърдис която представя петата културна епоха западна европейската В Апокалипси се е описана последния начин До ангела на Сардиската църква пиши Това казва оня, който има седемте Божии духове и седемте звезди Зная твоите дела че на име си жив, но си мъртъв. Бодърствай и закрепи останалото, което е близо до умиране, защото не намерих някой от Твоите съвършенни пред моя Бог. Помни прочее какво си приел и какво си чул, и пази го, и покай се. И тъй, ако не бодърстваш, ще дойда като крадец и няма да знаеш в кой час ще дойда връх тебе. Но имаш няколко души в сърди, с които не са осквернили дрехите си и ще ходят с мене в бели дрехи, защото са достойни. Който победи, ще се облече така в бели дрехи. И аз никога няма да излича името му от книгата на живота. Но ще изповядам името му пред отца си и пред неговите ангели. Който има ухо, нека слуша, що говори духът към църквите. Трета глава, първи шести стих. Всичко, което се казва за църквата в Сърдис, т.е. за петата културна епоха, в която живеем, е пълно със значение, но ще кажа само по няколко думи за основните положения. Така, под седемте духове Божии и седемте звезди тук се подразбира целокупният човек, който се състои от седем принципа, които са проникнати от Христовия принцип. Те са следните. Физическо тяло, Етерно тяло. Астрално тяло. В средата принципът на Аза. След това следват тялото на любовта, което е претвореното астрално тяло и което в индуската езотерична наука наричат Манас. А в западната окултна наука наричат Висше себе. След това следва тялото на мъдростта, което е претворено етерно тяло и на изток наричат будхи, а на запад дух на живота. И най-после следва тялото на истината, което е претворено физическо тяло. На изток е наречено атма, а на запад човешки дух. Това са 7 субстанции, чрез които се изявява божественото начало в човека. Това са 7 -те члена на един и същ ръководен принцип. Окултният израз за тях е Седемте духове Божии у човека. Що се отнася до седемте звезди, то те означават това, което е сега човек и това, което трябва да стане в последствие. Те означават последователните преминавания на Земята през периодите Сатурн, Слънце, Луна, Земя, Юпитер, Венера и Вулкан. Тези звезди, това са стъпалата на човешката еволюция. В Петата културна епоха, човек е слязал най-дълбоко в материята и трябва да се издигне до висините на духа, следвайки великото същество, държащо в ръката си седемте Божии духове и седемте звезди, което посочва пътя на човека. Ако ние поемем този път, той ще ни въведе в истинския живот на Духа, живота на любовта и мъдростта. Задачата на Петата културна епоха е била да развие човешкия интелект, човешкия ум като носител на светлината на Божествения Дух. И Духът казва в посланието, че в нашата епоха е намерил много малко, които вървят в правия път, в пътя на Духа, за това казва «Зная Твоите дела», че на име си жив, но си мъртъв. Но все пак има няколко души, които ходят с мене в бели дрехи. Изразът на думи «Си жив, но си мъртъв» означава, че интелектът няма живот в себе си и само говори за живота, без сам да го има в себе си. Такава е характеристиката на нашата епоха, когато човек е потънал дълбоко в материята и малцина са, които живеят в духа и следват пътя на любовта и светлината. Те са облечени в бели дрехи.